Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Fi sanadene na halakaetu usulul fiqh natua katika mlango wa sunna kama timbuko la sharia na leo insha Allah tutajaribu kuzungumzia mustalahul hadith ya ama aidu la hadith somo la na hadith tupate kufahamu kwa undani vipi uh, sunna hutumika kama chimbuko la, la sharia So basi sunna pia huitwa khabar ama huitwa wengine huita athar pia wakamani sunna wengine wakaita khabar wengine wakaita sunna wengine wakaita hadith yote huwa ni matamshi ambayo yanaambatana na, na masuala ya elimu uh, ya hadith ama elimu ya sunna <clears throat> katika halaka kailo tangulia vigawanyiko vya hadith kasema hadithi katika upokezi imegawanyika mara mbili kunao hadith mutawatir na ahad kuna mutawatir na ahad na tukasema hadithi mutawatir ni ipi? Ni hadithi ambayo ehhe Ina shuruti nne kama kubuka. Shuruti ya kwanza ni hadithi ambayo imekusanywa na kundi la watu. Shuruti ya pili ni kwamba ile kundi limebatikana katika kila asabaka. Kila generation, generation baada ya generation limepatikana kundi namna ile ile. Shuruti ya tatu isiwe na uwezekano wa hawa watu kukutana na kutunga urongo nne nne iwe imepitia hisia e? kama ukisema khadasa ni ameniambia amenibiia amesikia amesema wala isiwe ni kitu ambacho kimetokea kimetokana na, na na na akili kama kufikiria So hilo hadi kumtawathi na tunasema uh, hadith mutawatir kile vile zimegawanyika katika pigawanyo viili kuna mutawatir lafdhan ma na maana na mutawatir maana fakat mutawatir kwa lafdhi na ma kwa maana na uh, mutawatir kwa maana pekee yake Hukmu ya hadith mutawatir muhimu sana basi kama Hadithi mutawatir Hukmu yake ni ilmu zaruri ni ilmu ya, ya, ya, ya muhimu lazima ehhe na hufidisha yakini yani hadith mutawatir hutumika kama hoja katika mas'ala ya ya akida. eh muhimu sana ipameke kwamba hadith mutawatir ni ya ya fidisha yakini. kama ni habari ni lazima kama ni mambo tuambiwa kupitia mutawatir ni lazima kusaliki na kama ni talab ama ni amal ni lazima kutendeya kazi ini yani, hukum ya uh, hadis mutawatir. Ama dikizunggung sasa khabar ahad ama hadis ahad. Eh? Sampe hadis ahad ni ipi? Hadis ahad miili ambaoyo wa pokesi wake hawak fika daraja ya ya mutawatir. Eh? Imeshuka chini ya mutawatir na ikagawanywa kwa mujibu ya wapokezi katika sehemu gapi Tatu sio kunao mashhur katika upokezi katika upokezi ni sana tufahamu hadith ahad ikagusanya katika mapokezi sehemu Tatu kunao mashhur kunao aziz na kunao gharib Mashuhuri ni ile ambayo imepokelewa na watu watatu au zaidi lakini isifikie daraja ya nini ya mutawazi sio sio kama kwa mfano kama katika tabaka ya kwanza imepokea watu watatu tabaka ya pili akapokea watu watano tabaka ya tatu watu 20 al-ibra ni lil akal ni kwa, kwa ile kundi ama ile tabaka ambao ni ya wachache so ida bado hii ni hadith ahad lakini mashhur na mashhuri waje ikitumza mashhur ni mashhuri istilahiya ya kwa sababu tunazungumzia masala hadith ni mashhur kwa ya muhadithina si mashhur alifina tukushindime kama kitu tumezoea leo sima hadithi mashuhur ni ndio unafikiri ni kitu wa majoni maarufu la mashhur si maarufu bali mashhur fi ya muhadithina ambayo ni hadithi iliyopokelewa na watu watatu au zaidi lakini bila kufikia daraja ya ya mtawti kwa sababu tafikiri kama utakapoona kuna hadithi gharib gharib ambayo imepokelewa na watu wachache lakini ikawa ni nini mashhur alsinatu kwa wala si kwa si kwa istilahi kwa ni muhimu sana unapo unapo jua unapozungusha bu... una masala mashhur ni mashhuri kiistilahi nayo ile haditha ambayo pokelewa na watu watatu au walozidi aina ya pili ni ehhe <coughs> aziz aziz nile lolopokelewa na watu wawili peki yake katika tabaka moja kwa sababu alibdalil alakad so, katika tabaka kuna tabaka ambao wamepokea watu wawili peki yake bila kujali katika tabaka zengine wamepokea wengi zaidi so katika ile tabaka ambayo mpokea hivi kupatikana basi hadithi inakuwa ni ni, ni, ni azizi ya tatu ni gharib eh gharib ni ile ambayo mpokeezi ni mmoja yake katika tabaka yamkinika kwa katika tabaka zengine wakazidi lakini katika tabaka moja mazingatio ni kwa ule uchache imepatikana mtu mmoja pekee yake aliyepokea hadithi ile basi hadithi inakuwa ni na kwa ni gharib na si kwa si lazima kwa basi hadithi ni gharib basi ni hadithi ifanyike jamaa itumiki la inaweza kwa ni gharib lakini ikawa bado ni nini ni swali kama takapokuwa na hii ni katika hii Ni wanyo kwa mujibu ya upokezi pekee yake wala si kwa mujibu wa nini wa kukubaliwa na kutalewa makubula marjudi hii ni kwa mujibu ya ya upokezi nengesema katika pamoja mpokeze sasa ikaja uh, mashhur azizna na gharib na mashhuri pia tusema ni muhimu sana kwa mashhuri ni kwa istilahi wala si kwa ndini kwa sababu utakuja kuona hadithi gharib hadithi ambayo ni aghrab liqdi gharibu ghari. zaidi duniani hakuna kuliko hiyo ni hadithi gani Inama alamal min hiyo ndo hadithi gharibu zaidi zaidi zaidi yani mpokezi mmoja Omar peki yake ikaja mpokezi wa katika tabaka pili akaja alka mpeki yake tabaka so tatu akaja mmoja peki yake tabaka so nne yani upokezi ni mmoja mmoja mmoja peki yake lakini ikaja ni mashuhur kwa dini eh sasa so haijabadilisha kwa babado bado ni hadithi gani hii garib ni ni kwa mujibu wa upokezi ama kwa mujibu wa kusihi sasa kwa sababu hukumu ya hadith ahad tufahamu fai hukumu ya hadith mutawatir ni nini hukumu ya hadith mutawatir ni nini hukumu yake tuseme ni elimu ni ilmu muhimu ni necessary ee, knowledge ni ilmu ya lazima ambayo yatidisha nini yatini na jua imekuja kwa habari ni lazima usadiki na ikija kwa swala ni lazima ufanye ama hukumu ya hadith sasa hukumu ya ahad ni nini ni nini ni ilmu nazar eh kwa maana yafidisha zani uwezekano yawezekana kwamba Mtume Salam amesema yawezekana kama Mtume Salam amefanya so ya hitaji nini hapa uchunguzi hadith ahad yahitaji uchunguzi ili iangaliwe uwezekano wake so ikiwa ina uwezekano mkubwa kama hii hadithi yeye ina uwezekano mkubwa zaidi kama Mtume Salam amesema amefanya dio huja kwamba hadithi ikao ni sasa sasa ya kupokea na na kuzikata so hukumu ya hadith ahad ni ilmu nazar yafidisha dhanni na lakini hutumika katika katika amali katika matendo hutumika hadith hadith ahad kwa dhati yake peki yake Haifidishi yakini haitumiki kama hoja katika masala ya ya ki akiza. So, katika kuzichunguza hadith ahad, ehhe sawa iwe ni gharib, sawa iwe ni aziz, sawa iwe ni mashhur. So, utajichunguza upate kujua uwezekano wake kwamba zimetoka kwana na nani na mtume kweli. So, hapa katika kuchunguzwa kwake ndio ukapatikana pigawani yupo pigawaniyo vingine ambao sasa ndio nini? Sahih, hasan na na daif hii ni kwa mujibu wa kujipu, kujipu bali na kuzi na kuzikataa so, msitusema hadithu sahih ni, ni ipi hadith sahihi ni ile ambayo imetimu, imetimiza shuruti shuruti tano ya kwanza haikukatika sanad ehhe pili eh, ni mrawi ni adil tatu ni thabu dhabit aname ametimu, ametimu katika udhibiti kwake nne 4 isiweni mu'alla lenye illa 5 isiweni ishar. Eh? Saileza dzozote ishadinna na, na mu'alla lakini nilieleza pia katika hadika iliyotangulia. Sawa. So, ukijua ukitakujua hadithi ni sahih sasa. Ukitavujua hii katika hapa ukitama sahih haimaanishi kwamba ni ni gani? Ni mashuhuri katika upokeni. Aah. Yawezekana ni sahihi lakini ni gharib katika mapokezi si kwamba ni gharibu basi hadithi ni nini ni dhaif a ile katika upokezi wake sasa baada kupokewa ikagawanywa katika vikundi vile kwa imujibu upokezi sasa izikaja kuchunguzwa kusihi kwake kwa lengo la kuchukuliwa na kukataliwa ndiyo tagawanya tena vile vitatu sahih sasa hadithi sahihi ni ile ambayo imetimiza shuruti tano nayo haiku hai katika sanadi yake pili ni uwadilifu na usumu waadilifu ni muislamu baligh mwenye akili wala asiye ni majhul majhul naiddu sababu hajulikani kwa sababuweza kuwa na mtu hajulikani huwezi kusema ni mwadilifu wala si mwadilifu lakini hajulikani sio kutojulikana pia kuna vigaonyoke yake kama tutakapokuona lakini katika hadithi hii huyu mtu asya ni mtu ambaye hajulikani awe ametimiza ametimwa katika udhibiti wake wa tofahamu useni mualladina inna walaitu ini nishad ama hadith hasan sasa ndio lako swahili hadith hasan hasan ni ile ambayo imeshuka daraja ya sahih eh imeshuka daraja ya sahih yani ni hadithi ambayo labda kupokezi hajatimiza haja hada dabtu kamili ni mtu labda ni mghafa na kidogo yasahau katika kunukuu kwake au ni majhul ndiyo hajulikani lakini si majhul alaini si hajulikani kabisa bali ni majhul alhal hajulikani hali yake au ni mastur ni mtu ambaye msifirika hajulikana nji yake lakini undani wake hajulikani basi huyu ni mastur kuna wengine hawakubali hata ya mastur pia kwa kwamba madamu ni mazhuli ni mazhuli hadithi yake ichukuli ikija ni dhaifu eh sasa labda wengine wakasema ni dhaifu mimi nasema ni hasan na, lakini sawa ni kwamba kauli radi ni kwamba ikiwa ni mastur mtu basi uchukuliwa hadithi kutoka wake ndiyo haita ni nini sawa lakini itakuwa ni itakuwa ni hasan ha aina ya, ya tatu <coughs> hapa bandu muhimu hapa ni hadithi ya uh, dhaif sana So ile kwa msomaji kuhusu ya hukumu ya hukumu ya hadith ahad ni nini unasema? Hukumu ya hadith ahad kwa maana hii. Yafidisha dhani Eh? Yafidisha dhanni, haifidishi yaqini na yatumika katika katika amal Lakini hii hukumu hii ni kwa hadithi gani? Ahad lakini sahih na hasan pekee yake ehhe ama hadis hadis ahad lakini ni dhaif sasa hukumu yake ni tafauti ehhe hadis dhaif hukumu yake ni tofauti nayo ni ile ambayo haikufikia daraja ya darajaya. ya hasan Hii haifidishi dhanni wala amal wewe kusema pengine iwezekana mtu kama nimesema iwezekana mtume adifanya haitumiki hapo wala haitumiki katika nini matendo hiyo ndio hukumu ya hadithi dhaifu e, na hizi hadithi dhaifu ni muhimu ujue kwa sababu zina naviga wanyovu yake kwa nini hadithi imedoofisha imedo, imedo kwa sababu watu wameyasindikana katika pia kudhoofisha kudhoofisha uh, hadithi ya kwanza aina ya kwanza ya hadithi dhaif ni muallaq. Muallaq unasema ni hadithi gani? Muallaq ni ile hadith ya ku, an, ambayo inaninginia. Sema inaninginia kwa maana imekatika sanadi yake kutoka kutoka mwanzo eh? kutoka Toka mwanzo ni karibu na ilipokusanywa so katika bukhari pengine kama ni hadithi ya bukhari ikaja kwa abdul ibn yusuf abdul allah ibn abdullah ibn yusuf, uh, yusuf ikaja kwa Malik, ikaja kwa nafi ikaja kwa ibn Omar so ikiwa ni katika abdul ibn yusuf basi hiyo ni ikikatika mwanzo ni muallaq ikikatika wawili kutoka mwanzo ni muallaq ikikatika watatu kutoka mwanzo ni muallaq ikikatika sanadi yote kutoka mwanzo wake ni Muallak kwa hivyo muharrir atakaja akasema sallallahu alayhi ame amesema hiyo hadithi inaikana ni ni muallak na hiyo hadithi hukumu yake ni ni dhaif isipokuwa kuna uh, kuna ikhtilafu pia hiyo hadithi muallaq wengine wa wanasema si hadithi muallaq zote ni ni dhaif kwa mfano hadithi ikapatikana katika bukhari na muslim Muallak wasema hiyo hadithi ni ni sahih kwa, kwa sababu hakuna hadithi dhaif katika bukhari wala muslim na utapata katika bukhari na muslim hadithi gani muallaq <coughs> eh? Tuko pamoja so hiyo ndo aina ya kwanza ya hadithi e, dhaif muallaq ambaye imekatika sanadi yake kutoka kutoka mwanzo yake ya ni pili ile ni ile ambayo imekatika katika wapokezi wawili ehhe kwa kufuatana au zaidi sehemu yote ya ya sana muhimu awe ni wawili au zaidi kwa kufuatana hiyo hadithi inakuwa ni ni bali eh, so hiyo pia nayo ni hadithi dhaif aina ya tatu ya dhaif ni munkati munakati ni ile ambayo imekatika katika sana mtu mmoja peki yake katika yani yamkinika ikawa ni watu wawili ni watatu ama ni wanne wamekatika lakini muhimu isiwe ni, kwa kufuatiziana. yani mmoja ame katika hapa baada mwingine ame katika mbele mwingine ame katika mwisho namna hiyo muhimu isiye kukatika kwake ni kwa kufuatiana, ikiwa ni kukatika kwa kufuatiana inakuwa ni gani eh <laughs> <Mualak. laughs> ni mualika Mua? ni mualika ni nebi ya kuninginia ambapo katika mwanzo wake so ikiwa ni wawili inakuwa ni muodaevu muoda ni hadithi ambayo sanadi imekatika watu wawili kwa kufuatana ikiwa ni katika mtu mmoja mahali pote inakuwa ni munqati sawa ile ni mmoja pekee yake au ni zaidi ya mmoja lakini muhimu isiwepo katika katika hali ya ku ya kufuatana hiyo ndiyo hadithi munqati ama hadithi nyingine ambayo ni ambuhuni, aina ya hadith uh, ya, ya dais, ni uh, ashad ashad ni hadithi ambayo imepokelewa na mtu wafika mtu ya kutegemewa labda kama Abu Bakar kama omar lakini ikaja ikagongana na hadithi nyingine ambao imekusani imepokelewa na watu afika zaidi kumliko yeye mwanzo imameshindwa kifika Labda ni swahaba ayuaminiwa lakini ni mdogo akaja mwingine akapokea nyingine nyum, kinyume na yake hiyo yake inakuwa ni au maswahaba wengine wingi wenye sika wakaja wakapokea hadithi kinyume na ile na ile yake ehhe moja. Na kwa hiyo hadithi inakuwa ni shani na ni aina ya gani sahih kwa tompano kama mawakumbuka ile hadithi kwamba kutoka kwa Abdul Wahid <laughs> bin Ziyad al-Amash Abu Swali Abu Huraira tunasema yeyote mwenye kuswali rak'a mbili ya sunna kabla al basi alale kwa kwa mkono wake wakulia ehhe Na bai hajaakasema Abdul Wahid amekwenda kinyume na wanafunzi wenzake katika upokezi. Abdul Wahid alikuwa ni moja katika wanafunzi. Wenzake wote wakasema la si hivyo. Bali ni salam alikuwa akifanya nini? Akipenda kulala kwa mkono kulia baada ya salatu, ukabusu baada ya sala suna kabla alfajiri Kwa hivyo inakuwa ni hadithi japo kuwa Abdul Wahid ni mtu wasika lakini ameenda kinyume na wengi sika kama yeye basi ya hadithi yake inakuwa ni shad na inashughuliwa ina inakuwa ina, ina na hukumu ya hadith hadi zaif hadithi nyingine ya aina ya, ya hadith ni mu'allal nasema hadithi mu'allal ni ife hadithi mu'allal ni hadithi ambayo ina ina illa eh ukitizama utaona kana kwamba hadithi ni hailia katika sana maruat wake marawi wake wako sawa haina shida yoyote lakini kwa mwenye kujua na kuchunguza na kubeleleza atapata kwamba hii hadithi ina nini ina kasoro kwa mfano hadithi ambayo yasemekana ni marfuu marfuu hadithi ni gani marfuu ni hadithi ambayo yasemekana ya ime a a mauzulu hadithi marfuu ni hadithi ambayo ime nasibishwa na nani na mtume sallallahu alaihi amesema sallallahu salam amefanya so hadithi ikaitwa ni ikasemekana ni marfu' lakini kwa ku baada ya kuchunguzwa ikapatikana ni hadithi gani hii ehhe eh hadithi, so, hadithi ni illa inasemana ni hadithi ambayo ukiangalia zana kwamba ni iko sawa lakini baada kuchunguza ukapata kwamba hii hadithi ina Sim. ina ile ina makosa mfano ni hadithi ambayo yasemeka ni marfu yani imenasbibishwa na mtu amesema lakini kwa kuichunguza ukapata kumbe si marfu ni nini eh sima eh eh sima eh ukapata kumbe ni maukuu ni hadithi ambayo imekoma kwa nani kwa swahaba ni athar ziko nyingi hizo eh utasiamdia ata, atasimulia ata Abubakar amesema ehhe Omar amesema Ibn Abbas amesema kisha akasema mwisho ni nini, nini wakasema wakasema ndio amesema lakini ukichunguza utapata kupa si nini hiyo si marfu si hadithi ile ile ya, ya, ya, ya tumme, Abu Yayan yeye bali ni nini maukufa hadithi yao imekoma kwa nani kwa sahaba sahaba utasema hiyo hadithi ina inna illa na hadithi yenye muallal deni illa ni hadithi dhaifu au pengine ina illa jamii za kusema katika marawi rawi moja akasema nimemskia shekhi wangu eh ilhali ye hakuwa ni shekhi wake yule wala hakuwae yu muona so lakini kiangalia katika sana utaona ile sana ineflow vizuri kutoka kwa huyu kutoka kwa shekhe wake huyu kutoka kwa huyu utaona kana kwamba ile hadithi iko sawa lakini ukichunguza utapata kama hawa jamaa kumbe hawakuwae kukutana ama huyu jamaa amesema nimemmsikia mtu fulani kumbe hii ki kihakika si, si yule aliyopokea bali ni nani ni ni, ni mtu mwingine aliyopokea hadithi ile mfano kama hadithi ilipokelewa na Abu Urera. so Uh, tabi akaja akasema nimemsikia nani ibn abbas eh kwa salam amesema so utaona katika sanad imekufa nini imesimia e lakini kumbe hapa si ibni ab abbas bali nani aliyepangus aliyepangwa mtum hai abu horera so hadithi hiyo inasemekana ina illa na hadithi yenye illa ni muallal nikatikia group ambao ni group za hadith eh uh, yengine aina ya hadithi dhaif ni munkar ehhe hadith yake ni dhaif ni munkar munkar ni hadithi ambayo tofauti na shaz imefanana yani inaweza kusema ni opposite ya shaz shaz ni hadithi gani shaz ni hadithi gani eh mambuzi shaz eh ima mtu anafika lakini muhimu yule alioipokea ambapo wakati unasema ni hadithi ni charge ni ni mtu gani yeye ye? muhimu sana mtu mwenye sika mtu wa kutegemewa lakini akashindwa na wengine wengi wenye sika sasa hii hadithi munkar ni mtu ambayo hana sika ehhe mwenyewe ni hana sika ni mtu tu wa watu wa kawaida kisha yake gongane na nani mwenye sika sasa ehhe hapana yule sika kwa sika lakini ameshinda kwa, kwa wingi wa mwenye sika hapa huyu mwenyewe si mtu sika, kisha kuja na hadithi yake ambayo yagongana na nani mwenye sika mtu na hadithi ye hey, pengine hajulikani hivyo kisha ajagongane hadithi yake na hadithi Abu Bakar ama Umar ama Ali eh yeah? hadithi yake ni nani ni munkar so kwa sababu munkar ni kama mtu ambanafika amekuja kagongana na mwenye fika lakini wengine wakasema hadithi munkar ni hadithi zote za nani watu wasio fika yeah? kila hadithi ambapo mtu mpogete ana ni munkar hiyo ni munkar lakini haulam ni gugul kwa hadis munkar ni ile apa itu ni hanifah akaja kagungana na yule ambayo mbaye ana anasif. Contohno ni hadis kutoka memokiwa na Ahmad kutoka kwa Muawiyah kisha bin Urwa Fatimah binti al-Munzir Asma binti Abu Bakar akasema mamake alikuja Madina wakati wa suluhu baada pale kulipokuwa na suluhu al-Hudaybiyah baina Qurayshi na nafunsa sana. So Mamati Asma' akaja Madina. Asma' akampatifu sana akamwambia, "Mamaangu amehuja, je ni mkirimu?" Amekuja kwa ridhaa yake, mkirimu Mzuri anasema, "Mkirimu kwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa nani yeye?" Ni mamako. Hadith inyeje ile kwa Ibn al-Bazzar bin Shadib, Abu Bakar bin Abi Shaiba Abu Katada al-Adawi, al-Zuhri, Urwa kwa Aisha na Asma wote walisema mama yetu amekuja katika wakati wa nini sulhu baina ya muslim na makureish wakamfata mjumbe sallallahu alaihi mama yetu wamekuja kwa ridha yake je tumkirimu wa nini mkirimu ni kwa nini nani mama yenu eh sasa hii hadithi ni munkar ya kwanza ya pili hadithi ya pili ni nini ni munkar hadithi ya kwanza ya sema nani Hadithi ya kwanza yasema nani yanipata Musa Saada Asma hadithi nyingine ya, pili ya sema nani Aisha na Asma japo kuwa ni ndugu lakini mama zao ni tofauti na kuna hadithi nyingi zimekuja kwa watu wenye kueleza kama mamake Aisha ni nani tafauti na mamake Asma kwa bei hadithi ya pili useme ni hadithi munkar huyo mtu mwenyewe hajulikani hivyo hana hivyo kisha hadithi yake ikaja kuungana na watu wenye sika wengi mpaka hadithi zikaja zikamtaja jina na mamake yake nani mama Aisha walikuwa ni mkija wa abubakar hiyo ni aina ya hadithi baid katika gawanyo cha munkar hadithi nyingine katika kigawanyo cha uh, cha zaid ni maudhu maudhu hii ndiyo hadithi mbogu zaidi katika hadithi gani zaid katika kitengo cha zaid hadithi maudhu ni hadithi maudhu hiyo ndiyo hadithi mbaya zaidi ni hadithi gani hii iliyotungwa au iliyozuliwa tukapamoja pamoja hivi hadithi hadithi maudhu ni ipi iliyotungwa ama audio iliozuliwa hii ndiyo hadithi ngumu kabisa kabisa tusema hukumu ya hadith dhaifu ni nini eh hukumu ya hadith dhaifu ni dhaifu eh hukumu ya ya hadith dhaifu haisidishi dhanni wala haitumiki katika amali Eh? Dhani. kwa pamoja eh dhaif haifishishi danni auweza hata kusema yadhaniwa mtu sala pengine alifanya ha -ha. wala itumi katika amal isipokuwa kuna baadhi baeleza kama wanatumia hadithi dhaif eh katika masala ya amal alamal kushajisha kuhofisha eh lakini kwa haitumiki taudi rajih ni kwamba hadith dhaif lakini hizi hukumu ni kwa hadithi gani dhaif siwa Maudhuu isipokuwa Maudhuu Maudhuu hukumu yake ni tofauti Hadith fabricated ni ile hadithi ambayo imezuliwa hukumu yake si kama hukumu ya hadith nyingine hukumu yake ni haifai kutajwa kamwe ispokuwa unapohitaja, uhitaje kwa lengo gani? Ya kusema ni hadithi imetungwa hii. Ni hadithi imezulishwa. Bali na hapo haifai hata kutajwa hadithi kama hile. Hadithi kujulikana kama imetungwa ikiwa itajulikana hivi hadithi imetungwa ikiwa yule aliyoitunga mwenyewe atakiri kama mimi nime nimeitunga hadithi hii au ika, ika dalili kubwa ya kuonesha kama huyu, mtu amefanya nini ameitunga hadithi kama ile mfano mtu akaonekana chini ya viongozi wenye ufahamu potofu pengine ama fikra mbaya kisha yeye akawa na akaja na hadithi ambayo ilikuwa haijulikani kiasili mara imezuka hadithi hiyo ikisapoti nini mtazamo wa watu kama wale hadithi hii huwa inasemekana ni maudhu imetungwa au anapoulizwa maswali juu ya hadithi ile na imetokea mara kwa mara wakaulizwa maswali wanautuka hadithi mwisho akashindwa kujitetea na kutoa nani mashahidi basi hadithi kama ile pia inakuwa ni hadithi Uh, moudhu hadithi ambayo uh, uh, imetungwa sana sana hadithi maudhu huja ni hadithi ambazo watu watasikia watu wenye hekima wakizungumza kisha taibadilisha atasema ni tu salam ame amesema ehhe tu pamoja ni nasemekana uh, mtu sallam mtu mwenye hekima katika masabia labda amezungumza kitu kisha anapokifanya ni ni, ni, ni hadith na katika mbaya zaidi hadithi maudhu ehhe amboy ilileta athari kubwa zaidi ni hadithi za zuhud ehhe hadithi zile tunazozungumzia kupeana uh, nyongo dunia ehhe usitamani hichi usifanye hivi vile za kwaya na nyongo duniani zire hadi zazuhudhi ni hadithi ambazo zilipatiana zili Zilitungwa nyingi na zikaathiri wengi Zilitungwa nyingi kwa nini kwa sababu wale waliokuwa kwa kuzitunga hadithi hizi waliko wanaimani kwamba kwa, wana kwa, kwa kufanya hivyo wanapata sawabu Walikuwa wanaimani imani kwamba kwa kwa wao kufanya hivyo wanapata wanapata sawabu, kwa sababu ni zilikuwa kunzama za fitna Watu waelekea huku, wengine waelekea kule, wengine waelekea hivi. So wao wakasema kuwaregesha watu katika doa ya Mwenyezi Mungu, basi tufanye ni nini? Tuzueni hadithi za kuwapatia nyima kibili ya utawala. Mwenyezi Mungu labda amesema kitu fulani kwenye kutafuta dunia, basi ni hivi, mwenye kutaka mali ni hivi, mwenye kutaka uongozi ni hivi so wakajaribu kutoa watu katika nini? zile pili kazile, kazile migogano, zile vipote. Il hali wakiwa wao wanafanya nini? Dhambi kubwa zaidi ya kwa kwa kumzulia kwa kumzulia uh, mtume. Na hadithi hizi sana sana hunasidishwa na nani? mtapata sana za zuzi ambazo ni baifu ni maudhu huwa na Ubay ibn Ka'b kutoka kwa Abu Isma Ikrama ibni Abbas ehhe hadithi hii ukiona hadithi sanadi yake kuna Abu Isma Ikrama ibni Abbas ehhe Ubay ibni Ka'b hizo hadithi ni ni maudhu kwa sababu Abu Isma alishikwa alifarwa baada asha, asha fabrikes hadithi nyingi zishatumika kwa wengi zishasambaa akasema mbona umefanya hivi akasema nimeona watu wakijifunga na nasikh ya abu hanifa na kuwacha qur'an na watu wanajifunga na maghazi ya muhamad ibn Ishaq muhamad ibn Ishaq ni katika chake magazi ni kitabu cha cha sera, so watu kwa wa watu wa sana si ile kitabu cha muhamad ibn Ishaq kama ibn Ishaq kitabu cha taserra cha tomaghazi na wengine wajifunga na fiqh ya Abu Hanifa. So huyo Abu Haitma akasema nikaona watu wengi wajishughulisha zaidi na nini? Na vitabu hivi mbali na nini? Na Qur'an ndio nikae nikazua hadithi mimi kuregesha watu katika Qur'an ima kwa kuzua hadithi za zuhudi au kuzua hadithi zile zinazoeleza fadhila za sura baada ya sura katika Qur'an. Kese, ukutuma sura fulani, fadhila yake ni hii, sura fulani na fadhila hii, sura fulani ni fadhila hii, hizo hadithi nyingi ni nini? Ni maudhu zilitungwa kwa muji kwa lengo la kuleta kurekesha watu katika katika lakini asari yake ikawa ni kubwa. Si so, ukawa tu kwa ukisema ukisoma, ukisoma aya fulani ama ukisoma sura fulani maso talifa hii fadhila yake ni hivi fadhila yake ni vile wakaibadilisha Qurani kupoteza lengo lake ambayo ni nini ni huja ni uongofu ni furqani ni upanuzi ni Qurani ni kitabu cha fadhila tupu ndiyo? hasa kama Qurani kusoma haina fadhila lakini ile kuifanya kutungwa hadithi nyingi zilizokuja kuja kuifadhilisha aya na sura basi kafanya Qurani kupoteza ile Uh, lengo lake ambalo ni muongozo baadhi kawaifisha Qur'an watu wanatu wengi wakabakadhana soma sura fulani soma sura fulani soma sura fulani ukafanyika hivi utapata hivi utapata utapata uta ile so hizi ndiyo baadhi ya hadith ambazo ni ni dhaif ziko nyingi lakini muhimu tupate tu ile ufahamu kwa sababu nasema hii ni somo na usulufu wala ni somo la hadith ilmu la hadith kwa muda tu ile ufahamu jumla wa namna hadithi zinapo zinapo gawanywa na zinapozoofishwa na kubaliwa Kitu kingine cha kufahami kifahamike kwamba jua kwamba kuna hadithi za dhaif ehhe na hadith dhaifa hazitumiki isiyo tu ni mtu ni rahisi sana kuzoofisha hadithi haswa baada ya buhadisi kama ile imetumiwa imewahi kutumiwa na mafakihi na mujadididi na wele walio We wewe uje tuseme hadithi ni nini ni dhaifu kwa sababu muhadithi mmoja amefanya nini amezoefisha ehhe si sawa kwa sababu walitofautiana muhadisi na wengi juu ya nini usahihi wa hadithi Eh, na bila pigawanyo vyao ndio na mashuruti zao. Kwa mwingine mtu akawa hana sika kwa mwingine akawa ni mtu wa sika Kwa mtu mwingine alikuwa kwa, kwa zadia yake atosheleza kwa mwingine haitoshelezi haditha kitu kile ambadi. Kwa mwingine mtu ni majhuli kwa mwingine sima mi mastur. So unapokimbiliae madam ma, Madamu tu umeona muhadithi mmoja amedhoofisha hadith basi ukawa ni mbio kufanya nini? Kuidoofisha si sawa. Kwa sababu wa mgilafiana katika nini kusahihisha na kudhoofisha hadith. hadithi hadithi iza kuwa dhaifu kwa mmoja ikawa ni hasan kwa nani kwa mwingine kwa hivyo tusiyo haraka sana ehhe sisi pengine hatuna ilmu ya ya, ya, ya hadith tukawa ni wepesi kufanya nini wa kudhoofisha hadith maadamu tu muhaddith fulani amefanya nini ameizhoofisha labda iza kwa ameizhoofisha kwa sanadi hii lakini ikaje ikataihishwa kupitia sanadi sanadi nyingine na muhaddith mwingine kwa hivyo si sawa ukibilie kudhohisha hadithi bure, uh, bure bure bure basi ni paka ni swala ambapo niliachiwa wasome wenyewe wa, wenye kujua hasusan ikiwa hadith ile inasema imetumikana nani na mafukaha na maamustae mafuka wao walijua kwa nini wameichukua ile hadith na wao wajua kwa nini wamei sayinisha kwa sababu walitofautiana muhadithina katika kufanya nini kupokea na kukubali uh, haditha maudhoofisha na kukusahihisha kwa kusahihisha uh, hadith kwa so, hiyo ni kwa uchache muktasari ilmu alhadith amsalu alhadith zivi hadithi zime zinapokewa pokezi wake unasema hadithi katika upokezi ziko aina ngapi kutamatisha sasa hivi hadithi katika upokezi ziko aina ngapi mbili sio gani na gani sahihi mutawatir na ahad hiyo ndio kategoria ya kwanza ya hadithi kupokeze ima ni mutawatir ama ni ahad ikiwa ni hadithi mutawatir ni imi ile ile timiz, ile timiza shuruti Shuru, shuruti tano nne? nne Hadithi mutawatir ni ile inotimiza shuruti nne kundi kila tabaka kundi ya tatu wasikutane kudanganya wasiwezekana uwezekano wa kukutana ya nne ile imepitia hisia ni hadith mutawatir hukumu ya hadithi mutawatir ni hukumu hadithi mutawatir ni ilmu dharuri yathibisha yaqini hutumika katika kama hoja katika apida ikiwa ikija katika mas'ala ya talaba ya ama amal ni lazima ku, kutenda mwenye kukanusha hadith ama khabar mutawatir huyo amekufuru sababu ni ilmu dharuri eh kiwango cha pili ni hadith ahad Hadith ahad gigaangwa kwa mujibu ya hukugezi kwa sababu ikufikia daraja nini mutawatir basi bali ni nini daraja chini ya mutawatir kundi dogokie ni watu je ni watu wangapi walipokea ikagawanya kwa mujibu ya watu imani ima ni aziz ni gharib mashhur ni ile ambaye watatu na kuzidi aziz ni wawili pekee yake katika tabaka moja gharib ni mmoja pekee katika tabaka kaka kada baka mode in kwa mmoja wapokeze hadithi ahad xabar ahadukum yake nene haisidishi yake ni eh haitumi hai kama hoja kwa dhati yake isipokuwa labda yeye isaidiwe na karina sasa pengine isaidiwe na aya katika Qur'an ama hadithi mutawatir kuna karina ambayo yaweza ikasaidia ha, ha, ha, hadithi hadith ahad ambapo inekunashilafu kujua hizo karina zenyewe albowemo hadith wa had, khabar ahad hadith ahad kwa yake haithibishi yaqini haitumiki kama hoja katika masala ya ya kiakida Yafidisha nini Yafidisha dhanni uwezekano lakini hutumika katika matendo katika amal hutumika hiyo ni hadith uh, hukumu ya hadith ahad tunahitaji so, Iki sawa iwe ni ghariba aziza kama mashhur yahitaji kuchunguzwa ipatikane ile dhania yake ile ma uwezekano wake kwamba imetoka manani nani na mtume kwa Namtume, soko mujibu huo sasa ndio kagawaanyika katika sehemu ngapi sahih ya sahih hasan na da'if sasa حديث صحيح ni leo imetimiza shuruti ngapi hadi sahih tano sio ya kwanza eh? <laughs> Ya kwanza? ehhe Ya kwanza? <tum> Imetimu katika saladi. Saladi yake haikukatikka kutoka mwanzo mpaka mwisho hiyo ni ya Sh kwanza Sh Sharti ya pili ni azimu rawi awe ni mwadilifu tukaeleza nini maana ya adala ya tatu ni tamudab ana Ametimiza katika zaka udhibiti wake. ya nne. Sharti ya nne Isiwe ni shadz. Isiwe ni hadith shadz. Hadith shadz ni hipi? Five. <tipa> ehhe mtu ana mtu mwenye hadithi ya pokele na mtu mwenye fiqa, lakini ikaenda ika, ika, kinyume na hadithi nyingine ya iliyopokelewa na watu wengi wenye sika So hadithi na kwa ni kazi kwa mu... habithi kwa sahihi isiwe ni isiwe ni shadh wala isiwe ni sharzia tano mu'allal isiwe ni mu'allal amuina inai illa matajlis imefichika so kama useme mfano da de... illa ni kama gani ukasema kama hadithi ambayo il ila hadithi <coughs> hadithi ambayo ina muallal ni hadithi ambayo iangalia kwa macho ni iko sawa kama saa isnad mara maru watu wako sawa lakini kwa mwenye kuchunguza zaidi atapata kama ile hadithi kombaini ya nini ina ina ila mfano hadithi ambayo imetemekana ni marfuu ime imekisho kwa kuseara il hali ni maukufu hadithi ambayo imetokoma kwa nani kwa washaba ya pili katika gwanyo vya usahihi ama kwa sahihi ni hadithi hasan kwa hasan ile ile daraja ya nini ya sahih ima katika nini udhibiti wa rawi au kuadilifu wa warawi, sima wadilifu si kwa maana ya nini ya, zanzi, ya mtu ambao ni fasik, bali ni mtu ni mastur amesalimika katika aibu zake hajulikani aibu zake lakini ni mtu kiza, kena, aa, kine wajulikana, lile kanana eh mjua, lakini kiundani wake hatumjui basi wengine wanasema ni nani huyo moja kwa moja ni majhool hadithi yake haichukuliwi lakini kuna wengine akasema la kunao majhoolu lain la kwelik wala hawajulikani kabisa kunao rawi alimachikana lakini ni nani majhoolu lain hadithi inapokiloku kutoka ni moja piki yake na leo ipokea kutoka ni mtu mmoja piki yake wala hajulikani hali yake huyo hu ni mjehul haishukuli hadithi kutoka mtawak lakini mastur ni mtu ambaye hadithi imepokelewa kutoka wote labda na watu wa wime watu wamjua wameshukua kutoka kutoka kwake lakini hawajulikani ndani sana basi atuseme tu kama huyo mtu ni nani ni majhul basi uko sifa ya mastur kwa sababu mtu mastur hadithi uchukuliwa na iko ni ni, ni, ni ni Hassan hadithi kama ile tuko pamoja mpaka hapo so hiyo ni halifu hasan na hadithi kuna tunasema ni kuna sahiha na hasan na, na hadith dhaif. So hadith dhaif ndio kile zile. So hadith dhaif ni dakukataliwa. So ni muhimu angalie kukataliwa kwake kwa nini kwa kwa imekataliwa ihadithi. Unasema hadithi hukataliwa kwa sababu ngapi? Kama mkumbuka ile mwasuli kwanza hadithi hukataliwa kwa sababu hadith hukataliwa kwa sababu ngapi? Kukubaliwa ama hukataliwa kwa sababu ngapi hadithi? kwa sababu tatu kwa sababu ya sanad kwa sababu ya rawi kwa sababu ya matn eh ile maneno yake ile rawi maruma maru, marawi arwaq ama sanad yake kukatika so <coughs> hadis ima imani sanad ime katika imani rawi ni matasa ama ni matni yake ina matatizo so ikiwa ni sanad ime katika ndio hadithi gani hapa eh muallaz mubal munkati zile ehhe ikiwa ni rawi sasa ni kazabu ndosaja zile maudhudhu zile ehhe eh munkar laddh kama maivyo kwa sababu ya dhati yake ile ile mtu ambaye sifa yake ni ndogo basi hadithi inakuwa ni inakatazo inakatalika kwa sababu ya ya rawi au kwa ajili ya matin ni hadithi inagongana na hadithi mutawasir au aya ya Qur'an inagongana ile masini maneno yake hapa mbona imesema hivyo na Qur'an imesema tofauti na hivyo basi ni hadithi wa nini ni dhaifu kwa masini yake inadoofishwa si kwa sababu ya rawi si kwa sababu ya sanad bali na kati kwa jili ya kwa jili ya kwa jili ya masini yake eh e jafanini mbaka chini na hobul watan min aliman kupenda nje katika miongoni mwa, mwa, mwa imani hobul watan min aliman kupenda mimi eh, kama tukamaiyo yaambo ni maudhu hobul watan min aliman mwenye kupenda nchi ni katika imani wakati twajua sisi ni watu wa nini waacheni wa sabia so yagongana na nini hadith ambayo ni sahih sahihi so, ni kwenda kinyume na ile so, ila in, zaufishwa kwa mujibu wa nini wa matn Matini yake Yeah. hadithi dhaif ni hadithi aina zake zi... ama vigawanyo kwa tukaviona na vigawanyo kibaya zaidi katika kundi la hadithi dhaif ni ipi mada ni ile ambayo ni imezuliwa na hukumu yake ni tofauti na hukumu dhaifu ba... ya hadith dhaif nyingine bali hukumu yake hii ni haisemwi bali ile izungumzwa iwe ni kwa lengo la kui kuitambulisha kwamba hii hadithi ni imetungwa. Situ dhaif. Wakati wamekuwa hii hadithi ni dhaif. Ina maana kwa mwingine atakaitumia kwa wale ambao wanatumia hadithi dhaif katika fadha ya amali. Eh? Lakini ukizungumza hadithi maudhu ni lazima useme hii hadithi jamaa udhaifu wake ni kwa imetungwa, amezuliwa mtume. Wala mtume hakusema, ama mtume wala mtume haku, hakufanya. Ndio hadithi a hukumu ya hadith madaa nafikiri tuko hapa kama kuna mtu labda na ana swali kuhusu masuala yanyuko katika hadithi